Samlas vår podcast. Våra podcast. Våra Om jag pratar för mycket. Ja då är det väl bara bra för det här då... är ju en podd. Ja men då avbryter jag det tänkte jag säga. Vi men kommer nog att avbryta varandra rätt ja. mycket. Och ibland pratar vi i mun på varandra också. För vi tycker det är kul. Ja ja Eller så kan det vara så Att jag tappar tålamodet Och också vill säga Ja det är sant Men då, får du bara, då kan du typ peta lite på mig Och så blir jag tyst direkt mm. Eller så är det så här att jag pratar och pratar och pratar Och bara går på och då är det bra om någon avbryter mig Så att det liksom tar slut någon jävla gång Ja det Men nu kör vi bra det det Men det är så att båda vägrar Inte säga klart sin mening ja. Så bara nej jag ska fan säga klart min mening Men chef nu nu vet jag vad vi gör ja. Vi gör här, för det här tycker jag är ett bra koncept. Mm. Jag presenterar dig, mm. så presenterar du mig sen. Mm. Okej, Jacky, 25 år, ja. heter egentligen Schacklin. <laughs> schack! Oh, ja, väldigt fancy. Schacklin, som schack. Oh. Ja, matt. schack. Matt. Och hon är väldigt bra på schack också, uh, tror jag. Ja, det Eller var det alla möjliga spel i alla fall. <laughs> Och hon är en matematiker kan man ja, säga, ja. fast det är inte en sån här tråkig jag trodde att alla som var bra på matte måste vara idioter, att de är skittråkiga förlåt för att jag låter så dömande nu alla matematiker där ute, men jag är ju då en estet, mm. men Jacqueline är också en estet, och matematiker så där har ni allt i ett liksom. det går inte att få en, en bättre, vadå Flickvän! Ja, <laughs> Kollega! Ja, <kom> <laughs> ja, bästa vän! Nej, men hon är liksom logisk och rationell. Men hon är också lite kreativ. Men jag är mer kreativ. Ja, men det, du kommer, är i min... mer. det, det kommer, kommer i din presentation. Du i... mm. fortsätter göra. Ja. Sen är hon snygg också, fast hon är matematiker. Ja. Med så här äh, snygg kropp. Oh. Oj, oj, oj. Och snygg feja. <laughs> snyggt ansikte. Liksom. Skyarna, alltså. Och snyggt hår. Och liksom. Hon är en sån här girl-girl kan mm. man säga. Mm. Brukade vara brunett och det gillade jag för då var det så här ah, my brunette friend men nu är hon blondin. Ja. Inte överdrivet, but so blonde. So... But who else liksom. yeah. Nej, men oh, eh, det, det finns väl en sak till att säga mm. bara. Mm. Hon är en riktig manslukerska <laughs> men hon gillar bäst sin katt. Ja. Oh. Det är den som, som får inte... all min uppmärksamhet. Selena! Och jag måste säga en sak till. Hon är en så här music musikfan Som bara mm. älskar, älskar, älskar, älskar musik. Hon lyssnar hela tiden. Och så sover hon inte på nätterna. Hon Nej, bara ligger och sjunger. Underlig människa. Ja, för det gör du ju. <här> <här> du försöker vara lustig nu. <här> ja. ja. ja. Men lustig. det var väl det. Och, och, så, och så vill hon inte berätta vad hon jobbar med. För det är för ja, komplicerat. Det... Och tråkigt. Ja alltså det är kul, men det är tråkigt att prata om tycker jag. Ja, hennes jobb är kul, hon älskar det men frågan aldrig vad hon jobbar med för då inte svarar. När alltså man frågar mig det, om jag typ om det är någon kille som skriver något, ja men vad jobbar du med? Alltså svara aldrig. Då tappar jag intresset direkt. Jag bara nej, det här är tråkigt att prata om. Det är roligare att prata om annat, så hörrni, fråga aldrig det. You will never know. Nej. nu vill jag ha min presentation. Trumbil väl. Nej. Ja, det här det är, är Theres i alla fall. Hon är 26. Och hon är då väldigt oh, kreativ. Som Om en ni vecka. Hörde. Ja, men alltså. <laughs> du har redan fått en present. Så det känns som att du redan är 26. Fan. Ja. Så nu får du vara 26 år här. Mm. Det är bara, deal with it. Mm. Och Therese är väldigt kreativ, som hon sa. Hon är skitbra på att måla och sjunga, dansa och sånt också. Inte sjunga, det är schickligen. och... Du är skit ja. på att sjunga också. Tre, ska inte ha väldigt höga tunner. Måste måste lära avkolla. Ah, och hon är skit bra på att sjunga till Disney-filmer och mm. Disney-karaktärer. Och äh, vad mer? Vi, vi, du är bra på att snacka. <här> det <har> vi ju <här> Och du är väldigt snygg också. Tack, ja. Vi gillar att ta mycket Instagram-bilder och sånt tillsammans. Man försöker vara god, men alla hatar det. Nej. <här> Han <laughs> älskar dig. Hallå. What the fuck? Är du inte internet? <laughs> jo. Give me some likes. Jo. Ja, man ska alltid likea varandras bilder och stötta varandra. Så det gillar vi faktiskt att göra tillsammans och det gillar Therese väldigt mycket och det har gjort att jag gillar det ännu mer nu också. Det är så att jag har ett enormt bekräftelsebehov. För du var riktigt ärlig. Tror du? Inte om man ska det. tillägga en sak till om mig själv. Varför jag sa att jag var så jävla kreativ och allt det där. Det är för att jag är en riktig narcissist. <laughs> Nej. <laughs> jo. Nej, men du är ju det. Du är skitbräskare. Okej, okay. men så alltså, du är jättekreativ. Just... I promise. Thank you. <laughs> ja, men så det var väl det? <laughs> Och så är jag youtuber. Och är YouTuber, ja. Jag är du youtuber, ja. Och du är bra Talang. på yoga och dans <laughs> också. Och väldigt bra ja. instruktör. Ja, men nu, nu blev det cringe. Nu, ja, nu är det cringe, nu är för mycket. Ja, ja. Nej, men nu, nu tramsar vi inga mer. Nej. Nu ska vi snacka om något seriöst. Mm. Då ska vi. Nämligen. Magproblem. Ja. Så nej, men, nu har vi ju visat redan vår här, lite roliga nej. lustiga sida. Det finns allvarliga sidor också. Lustig, mm. Men det behöver man vara om man har fucking magproblem. Aa. Det har jag lärt mig. För det går inte att vara fin i kanten och så bara oh, jag fick visst det jag nej. Utan då måste man liksom visa att man är en Ja men paljas redan ja, på förväg precis. för då blir det lite lättare. Det känns faktiskt mycket lättare då. Mm. Man har redan satt sig lite i det facket och då bryr sig folk typ inte lika mycket heller. Hon De ja hon är så hon är den där ja. Ja, hon är den där galna typen. Ja. hon är redan den. Ja, det är helt okej för mig. Men mm. det bästa är när man lyckas vara en snygg tjej fast som är värsta Pajasen, oh. liksom. För det är rätt otippat. Mm. Eller? Vad säger Jo, du? jag håller med. Det alltså, är det, är, det med. är ganska många snygga tjejer. Nu snackar vi som att vi är värsta, snyggaste tjejerna, men vi är fan. Kolla <hållar hållar hållar> på vår profil. <pupilla. hållar> <hållar> nej, men, eh, nej, men eh, vad skulle jag säga? Nej, men det är väldigt många snygga tjejer som eh, kanske är måna om hur de beter sig och verkar och tycker att liksom, personligheten ska gå ihop med det här Snygga utseendet, och då känner jag så att nej, det där funkar inte för mig. Jag är en sån här bryrsort. Mm. Och det är väldigt skönt och befriande också när man kan eh, larva bort sig lite. Vet du, jag tyckte alltid när jag var yngre att det var lite så grabbaktigt att vara så här. Oh, jag Varför med. ska det vara så? Jag är Gud, vad sant, det är, är väl inte det. bara killar som får skoja och fjanta sig. Nej. Och så bara, ah, men han är en kille, han är så där mm. och man bara fast jag är tjej, mm. Men jag blev då ändå väldigt så här, respekterad så jag hängde väldigt mycket med killar och med tjejer mm. för att jag var ju lite så här tramsig och typ skulle alltid vara den roliga. och folk mm. var så här verkligen bara shit, du borde bli komiker och la la la. jag fick bara höra grejer okay. och konstigt. <laughs> jag fick aldrig <laughs> <det> kunna rolig. <laughs> folk Nej, förstod men... inte min komplexa humor i ungdomar. Då hade jag för sig inte problem alls. Men så det var väl bara typ Nej, den jag vad som person. Jag fick det också senare. Ska Aa. vi säga när vi fick det? Ja, när jag var tretton. Mm, jag också. Mm. Vi båda fick... Jag fick krons IBD, Aa. en tarmsjukdom. Och jag fick IBS. Som kan vara något annat. Ja, som kanske är något annat. Som kommer vi kommer in på, komma in på senare. Ja, precis. Det är en mm. ganska komplicerad uh, utredning som fortfarande pågår faktiskt. 13 år senare. Oh, eller 12 super år senare. Stönt. Det är oh. inte ett lätt liv. Nej, men, så det kommer ni säkert bara höra lite om. Men mm. jag kommer ju inte dra hela storyn nu. Vi kommer oh. komma in på den successivt. Mm, det kommer vi. Oh. Nej, men alltså magproblem. Det är inte så jävla kul det där. Hur säger man liksom, om man sitter på restaurang med en dejt mitt emot och så oh. bara jag blev lite bajsnöd nu. Jag tänker gå iväg på toban och vara borta i så där 25 minuter. Mm. Stannar du vid bordet eller? Nej, precis. då säger man ju inte det. Och då kanske det man inte vill försätta sig i den situationen, det ens är en ett rimligt eller möjligt scenario. Så då går man ju inte ens på en dinner date. Nej, det då håller det man, så sig undan från sådana situationer. Jag går inte på dejter och jag liksom ja, oh, hela den biten av ett liv har jag liksom bara Kuttat bort helt. Mm. För att jobba. bara nej det här går inte. Inga situationer där jag liksom ska, måste framstå bra eller såhär sexigt. Mm. Eller liksom att så här, det här måste funka. Vill jag än sätta mig i. För att jag vet typ att det inte kommer funka mm. redan från början. Mm. Och hela så här grejen som följer på efter dejten också. Mm. Blir väldigt jobbig och så här högpress press liksom. Man bara, ska vi så... ha sex? Jag ska bara skita på det. <laughs> Ja, men nästan. Eller liksom bara sova över med någon är jättejobbigt för mig. Ja, så med. då... Ja, då vill jag liksom ja. bara inte göra någonting Inte else. sätta sig Och, och typ, typ inte heller sätta hopp i den personens ögon. För att jag sen kommer förstöra det och bara krascha det. Och liksom bara... Nej, mm. det går inte. Nej. Jag känner mig inte bekväm. Mm. Så... Alltså det där med att sova över. När jag precis hade fått kråns mm. så sov jag över mycket med kompisar. För när man är i 13-årsåldern så vill man ju gärna göra det liksom. Mm. Och det blev nästan alltid så att jag liksom, fan vad jobbigt det känns nu att jag måste smyga iväg på toa. Och så smäng mm. man iväg ändå och man gjorde någon ursäkt. Bara, jag ska bara gå och tvätta bort sminket. Och så var man borta i 30 minuter liksom. Eh, men sen så väntade jag ofta tills alla hade somnat. Och så gick jag och skett på mm. riktigt och satt liksom länge. Sen var det bara jättejobbigt för det var värst med magen för mig på morgonen. Och det är så fruktansvärt jobbigt att vakna och bara, ah, god morgon, jag måste bara gå och skita. Och sen så när man kommer tillbaka från något skitigt så bara, Nej, man måste nog skita igen och igen och igen. Och när det var som värst så behövde jag skita oh. liksom fem gånger i rad. Oh, och stinka ner någonstans toa liksom, Och så sitter alla och väntar och rullar tummarna och bara ska vi äta frukost nu? Och mm -hmm. man bara, jag ska bara skita en gång till. Ah. Ah, ja, det fan, blev ganska det där tinsamt riktigt faktiskt. Jobbigt. Äh, jag satte mig verkligen aldrig i den situationen. För jag, alltid om någon bara, vi kan ha över eller så här. Jag bara, mm, kanske någon gång. Så sa jag liksom aldrig varför utan jag bara så här... Sköt på det och typ att komma undan. Eller bara, ah, men vi kan bara ses ett tag och typ kolla filmen. Sen vill jag hem typ. Mm. Jag gjorde sådana grejer Precis. istället. ofta uh. så har ju folk kanske fått en uppfattning om att man är lite tråkig. Eller lite lat. Ja, uh. eller typ såhär, varför vill hon inte göra det? Varför vill hon aldrig ses längre? Men jag kan verkligen bara ses i några timmar oftast. Mm. Sen orkar jag inte mer. Det är liksom, ja då slipper de ju se liksom ju mina dåliga också. sidor. Det är ju det där också. Det är ju inte bara att man har magproblem. Det är ju så många andra grejer att man blir ju helt slut av det. Ja, man blir verkligen det. Man blir jättetrött. Nej, men det finns så många saker att säga om det där. Men eh, nu ska vi se vad jag tänkte på innan. Eh, jo, men det här att avstå från grejer bara för att man har magproblem. Jag mm. har ju kommit till den punkten i livet nu då jag bara... Nu jävlar, så pallar jag inget mer. Nu mm. måste jag leva mitt liv. Nu måste jag börja göra alla de där grejerna som jag har känt. Det där går absolut inte. Jo, det ska fan gå. Tänker jag då. Men mm. äh, det är lite lättare sagt än gjort. För att äh, sen så sätter man sig i den situationen. Där man ska göra en sån här omöjlig grej. Och tänker nej, nej, nej. Varför mm. gjorde jag det här? Och så vill man bara hem liksom. Och längta mm. bara efter toan. Och bara Åh, min trygga vrå där hemma. Där man kan skita hur mycket man vill. För det är inte så jävla kul. Ja liksom, och, och, men var på, ute på Djurgården- och promenera med någon. Och så bara, fan vad jag fick- det är nu. Ja. Och så ska man leta reda på en toa- och så ska man ha mynt med sig- och så hade man slut på mynt. Och, sen, alltså, var det, och vart finns de liksom? liksom, liksom en, en avstängd toa. Och, ja, men det kan ju sluta med att man skiter på sig. Mm. Det är ju det värsta möjliga scenariot- för min del. Eh, men det, finns ju, alltså, det är ju tillräckligt pinsamt- att ens behöva skynda sig till en toa. Att ens behöva säga till någon- du jag behöver fan skita. Det kan vara så himla svårt så att man blir helt förlamad. Mm. Och inte får ur sig de där orden. Och liksom ska hitta på någon jävla lögn eller undanflykt. Eller rent av hålla sig. Och så vrider man sig med svett i pannan och på ryggen. Ja, och man blir och så jävla, jävla svettig i sådana situationer. Och hjärtat slår. Och Det känns som att man ska, handflatorna. ska svimma. Handflatorna. Ja och Ibland har jag Lite fått en panikattack. Ba, nu jag. Nej men det har börjat svartna för ögonen ibland. När jag inte har kunnat hitta en toa. Och jag är ute på en offentlig plats. Ja, man blir så jävla stressad. Så att man inte vet vad man ska ta vägen typ. Ja, och och i, hela kroppen känner man verkligen av Man hyperventilerar. Och man kanske till och med blir i det här desperata läget. Att man börjar fråga folk. var finns den en toa? Mm. Och de förstår liksom inte allvaret. De bara på en som att man är galen. För man beter sig helt panikartat. Men man har så jävla bråttom. Och man tänker... Finns det inte en toa framför mig inom 30 sekunder då kommer jag fan inte hinna. Vad gör jag då? Sätter jag mig ner på huk inför folk? Springer jag bakom närmaste buske? Eh, vad, vad, vad skulle man göra liksom om man känner att nu kommer bajset? Ja mm. <laughs> ah, fy fan, nu börjar det bli privat. Men det är fan sådana tankar som rör sig i mitt huvud och har gjort det en väldigt lång tid. Och mm. även när man inte tänker så långt utan bara känner den här oron ja, i magen. Det, det, det bubblar oroligt. och rör sig i magen. Att ta sig utanför ytterdörren kan vara otroligt stort steg. Mm. Att bara, men nu ska jag bara gå och handla lite mat eller nu ska jag bara gå och fika med en kompis. Och så känner man bubbel, bubbel, bubbel i magen. Ja. man bara Men, men även, även om man inte känner det också så är det så här, men jag vet att det kommer komma snart. Mm. Så vet man liksom inte, men kan jag gå och handla nu eller kan jag mm. typ hitta på det här med någon kompis mm. för att Även om det skulle vara liksom lite bra för stunden. Så har man ju ingen aning om när det kommer igen. Ja. Och det som är hemskt då är ju till exempel att resa. Ja, det och bara är hur, min hur största ska det gå med flyg och tåg. Och byten med bussar och hit och dit. Man vet inte vad man ska. Och just när man måste använda hjärnan och tänka till liksom vart ska vi. Och så börjar det trycka på i magen. Det är oftast när man är lite stressad också som magen kommer igång. Mm. Man står och kollar på en jävla skylt över tunnelbanan i London och bara, Men vi ska nog åka på den här linjen som magen börjar bubbla och bara ja, ah, nu kommer det. Nu, mm. nu börjar det, liksom. Och då ska man bara, excuse me please where can I find a restroom? Ja, ja. det är ännu jobbigare när man är utomlands liksom. Och alla som där situationer Sätter jag mig inte i längre. Det är liksom blivit att jag stängt av hela den delen av mitt liv. Jag kan mm. inte resa längre med kompisar eller någonting alls. Mm. Och det är ganska jobbigt när folk frågar också. Såhär, för jag vill ju verkligen. Alltså jag är en väldigt social tjej. Och väldigt så här Vill hitta på grejer. Jag älskar att hitta på saker. Mm. Och jag älskar att resa. Mm. Men nu kan jag verkligen inte göra det. Och det är, väldigt, och det är liksom inget jag riktigt har vågat öppna upp mig för folk om. Heller såhär, Varför? Så jag brukar typ få hitta för på ursäkter. det är, ursäkter. är så svårt att förklara. Ja det är en, såhär, kan bara, kunna förstå. Så nu brukar det mest bli att jag bara, ja men det vore kul någon gång. Eller liksom så. Här, jag tror inte jag kan i sommar. Jag vet inte hur mycket semester jag har. Eller typ, jag har en katt. Jag vet inte om jag kan lämna henne. Det blir liksom mm. sådana grejer man drar. Mm. Men som egentligen är mycket mer lättlösta. Så alltså, det är ju liksom inte själva huvudproblemet såklart. Utan mm. det är ju mina problem som stoppar mig från att resa mm. just. I grund och botten så är det alltid problemen som är liksom ja, det är huvudproblemet. Det är det. Men, men det vad var jag skulle säga? Nej, men resa, jättekräftigt, jättesvårt. Jag har ju gjort det en del ändå och bara kastat mig ut i situationer där mm. jag tänkte att jag får lösa det när det väl händer. Och det hemska då, det är ju att det har blivit så här traumasituationer då jag har rusat i panik utomlands. Inte haft en aning om vart närmaste toa är och bara sprungit hit och dit som en galning, gata upp och gata ner och i sista sekund hunnit. Och många gånger känt att nu kommer jag nog inte hinna det har ju varit någon situation här och där där man faktiskt knappt har hunnit och sånt och det är inte så trevligt Nej. men jag känner att hellre att man kastar sig ut i det där och lever sitt liv men priset för det, att göra allt det där man vill göra det är ju att det blir väldigt mycket stress och ångest och oro panik hit och dit och sen ska man komma hem igen efter en dag ute på stan, utomlands när man har haft så här mycket magproblem och känner nu är jag helt jävla körd, psykiskt och fysiskt för all mm. terror magen har gett mig under dagen. Du är det inte så jävla värt. Då känner man liksom, nej, jag hade mått bättre av att stanna hemma i sängen och sett en film, liksom. mm, jag vet så typ att jag alltså, för jag orkar inte mer så, så här, för när man är utomlands så brukar vi ta på väldigt fullspäckade dagar, mm. att man gör så jävla mycket och så här, och en sån semester nu för mig, det är liksom Alltså jag skulle vara helt slutkörd. Jag skulle mm. Det skulle verkligen inte vara som att haft semester. Nej. Så jag orkar typ inte är sätta är mig slut. själv i den situationen. Mm. Ja precis, man är mer sluten när man åkte iväg från Efter början. Efter många semester jag har varit de senaste åren så har jag faktiskt känt att det är som att springa ett maraton. Att vara utomlands under mm. dagarna. Det är psykiskt och fysiskt påfressen och när man kommer hem då är man helt utpumpad. Ja, verkligen. Ja, men nog om det. Jag tänkte att vi kunde dra någon liten kort eh, historia kanske. Har du något minne på rak arm eller någon, någon historia om magproblem du har haft? Alltså jag, har ju, jag är lite mer här som har hela tiden verkligen. Mm. Um, så det är lite svårt att komma på liksom i situationer. För att det är verkligen väldigt, väldigt jobbigt hela tiden. Ja. Och ofta så löser det sig ju. Eller det löser sig jämt. Mm. Uh, men det är bara sjukt jobbigt psykiskt. Sen har jag med. en grej att så här, om jag vet att jag ska gå på någonting. Typ en konsert eller gå ut, vara på en fest. Sådana grejer vet jag att jag inte klarar av. Och vara borta liksom för många timmar. Mm. Men... Om jag dricker alkohol. Mm. Då blir allt mycket bättre. Så att jag måste dricka ganska mycket. För att kunna mm. gå på sådana saker. Vilket gör att jag ofta. Alltså, jag menar Det är alltid okej okay att dricka inför en konsert. Och dricka inför eh, en fest och så. Mm. Så sådana grejer gillar jag verkligen att gå på. För att då vet jag att. Mm. Ja, men om jag dricker liksom ganska mycket nu. Mm. Men jag blir inte redlös liksom oftast. <laughs> men jag menar. Om jag dricker ganska mycket. Då kommer magen slappna av. Och det gör att jag ändå kommer kunna ha en jävligt kul kväll. Och det är mm. verkligen enda gången när jag känner att... Ja, det, alltså, jag känner mig inte frisk, men jag känner mig um, ganska nära ändå. Mm. Alltså, jag, jag, I'm having a time of my life, liksom. Mm. Och det är så jävla skönt att få den befrielsen... Ja, Jag typ längtar ju alltid efter den befrielsen, men... Mm. Ja, jag kan ju inte dricka hela tiden. Ja, alltså jag har ju också märkt att så fort jag dricker lite alkohol... då Tänker jag inte lika mycket på allt det som jag brukar oroa mig för. Med magen. Och det blir ofta så att magen... Alltså att jag inte har tid att tänka så mycket på att magen bubblar hit och dit. Eller känns orolig och jag bara kör. Jag får ett bättre självförtroende och blir lite mer våghalsig. Man blir typ. lite mer såhär fuck it. Så, så man bara, ja ah, men jag gör det ändå. Och så brukar det lösa sig. För man blir ju ofta lite så när man blir full också. Ja ah, det går som det går. Mm. Och liksom lite så och att det inte känns som hela världen om man skulle behöva gå på toa heller. Nej, för då är man lite ja, Plus att då skit. kanske folk tänker så här: Ja, ah, men det är bara för att vi har druckit. Och ja. då känns det alltid bättre att säga. Men jag har en ursäkt faktiskt. Ja. Och då är alla så här: typ, ah, Ja, jävlar vad jag blev dålig i magen. Ja, alltså, jag måste ha druckit för mycket, eller jag måste ha ätit ja. något dåligt. Mm. Det känns alltid mycket bättre då. Men det var ju lite så vi lärde känna varandra faktiskt. Genom mm. party, party, party. Mm. Ja, så jag gillar ju verkligen att fästa just för att så här, det är enda gången jag får glömma bort det. Mm. Och det är inte bara att jag glömmer att så här, oj, det kurrar i magen och skit vad den håller på och krånglar. Utan den blir bättre mm. av alkoholen. Och det mm. vet jag liksom. För, det dig, inte... ja. för mig blir den sämre i alla fall dagen efter. Ja, ja dagen efter är det, det kaos igen. Det, det är det. Men jag vet inte. Det tänker jag verkligen inte på i nuet när jag dricker utan... Mm, Då, ja. Fast det är för sig, alltså, för mig är det inte, det är som vanligt i en dag efter. Det är bara det, det är alltid kaos liksom. ja. Det är egentligen inte värre utan det är kaos. Helvete mm. tillbaka. Mm. Men det är så jävla värt att få den där stunden av att faktiskt kunna typ leva sitt liv och bara köra. Mm. Och jag är så jävla glad liksom de stunderna som är verkligen... Går ut och hitta på grejer ändå. Så jag man var kan ju, ju bli alkoholist här på kuppen då? <laughs> känns nästan, jag är nästan förvånad av att jag inte har blivit det. Mm. Ibland faktiskt. Bara för att mm. jag måste så jävla bra just då. Mm. Vi har ju lite olika magproblem. Mm. Du har ju hela tiden. Liksom, ja, jag har hela tiden konstant. Uh, jag har ju mer så att... Det kan kännas bra i några timmar. Eller uh, ett tag liksom, i sträck. Och sen så bara BOOM! blixt från klar himmel så blir det jävligt akut och jävligt mm. mycket kramp och såna grejer eh, och då, det är då sociala situationer inte blir så jättebra när man går från att vara helt laddad och allt går jättebra till att bara, ooh shit vad mm. händer nu? Galaxer i mina braxer, mm. <laughs> typ så Nej, men det är där um. vi har lite olika. För att för mig blir det oftast inte den där uh, pang nu. Utan det är hela tiden liksom. Mm. Att så här, nu är det jättejobbigt, det är jättejobbigt, det är jättejobbigt. Mm. Sen kan det såklart ibland bli så här att jag också blir jättedålig i magen helt plötsligt. Mm. Men då är det i princip att jag har tagit för mycket medicin. Eller liksom så här, mm. att det blir åt fel håll då. Mm. Um, men det, det är ju alltid, ja, förstoppning eller det är det liksom. Mm. Det finns inget mellanting. Men jag är oftast förstoppad, så... Det är ju jobbigt på ett annat sätt då. Vi har ju väldigt olika situationer mm. som vi hamnar i. Fast vi kan ändå relatera till varandras ångest och oro. Mm. För att den har jag ofta med mig ändå hela tiden. Just för att den här blixten från, från klar himmel liksom verkligen kan komma när som helst. Så blir det ju att, medan du känner dig orolig för att din mage Håller just på hela då tiden. är orolig. Så ja. känner jag mig orolig för att snart blir den orolig. Mm. Eller snart blir det någonting. För det är ofta någon gång varje dag eller så. Ja. Uh, ibland många gånger per dag. Och i vissa perioder inte alls dåligt på flera dagar i sträck och så. Men då är det typ ett mirakel. Mm. Uh, men jag hade ju en grej för ett tag sedan att jag hade inflammation i en termen mm. Och det gjorde att jag kände mig konstant bicepsnedig. Inte bara så här: uh, puff, nu blev jag utan jag kände liksom mig lite bicepsnedig hela tiden. Och tänker själva: typ att ni är. Om det hela tiden, eller det hela tiden, eller illamående hela tiden, eller någonting som är hela tiden. Mm. Man kan inte släppa av. Nej, man kan inte, inte göra det. någonting. Och man blir lite så här, man måste nästan säga till folk hela tiden bara du, jag är lite bajsnödig, så du vet. Jag kanske kommer behöva gå iväg på toa. Mm. Eh, känner jag att jag vill säga. För det känns så himla stelt att sitta där och vara bajsnödig och så rätt som det är så bara, ja oh, men nu blev jag ännu mer. Alltså nu måste jag springa, typ så. Mm. För det känns alltid som att det är någon minut ifrån att bli akut. Alltså mm. så kändes det den perioden. Nu har det tack och lov blivit bättre. Men vissa dagar så känns det så fortfarande att det liksom känns irriterat i en tarmen. Och för fan vad det påverkar psyket. Ja men det kan jag tänka mig. Men jag förstår också det du säger att det känns mycket skönare att sagt från början. Mm. För då vet folk liksom när man väl går iväg mm. redan innan så är det inte det så konstigt. konstigt. Man bara nu, nu går jag så Nej, det där det är hade jag typ också tyckt att kan... bättre och att säga innan. Så alla vet. Mm. Men det är klart att det är jättejobbigt också. För tänk om man inte behöver gå sen. Då har man liksom sagt det i onödan typ. Mm. Ja, ja, så har det ju blivit faktiskt mm. många gånger. Men det ah. kanske ändå känns som att det är värt det. Oh, Ja, fan man blir typ lite därför med nu. Ja. Av att tänka på allt sånt här igen. Men det är ju det man tänker på hela tiden. Mm. Så man kommer ju liksom inte många det. av er kanske kan relatera och då var det ju kanske värt något. Ja, alltså jag hoppas ju typ lite mer i de här avsnitten att vi kommer... Att folk kommer känna sig mer bekväma och säga men gud, det är någon som har det som vi. Mm. Vi kanske kan um, eh, bidra vill till ju... att ta bort stigmat kring det här. För att, eh, det är ju det vi hoppas på. Det är ju det som är hela ångesten och stressen. Att det är så himla oaccepterat socialt att ja. ha magproblem. Verkligen, men du... du har ju hjälpt mig jättemycket. Mm, för För liksom ett och eller bara... Alltså ett eller två år sedan mm. Så kunde jag inte prata om det alls Alltså ingen mm. visste att jag hade många problem Trots att jag har det hela tiden mm, Inte exakt. ens min familj de, Min familj visste lite grann mm. Men de trodde aldrig att det var så pass mycket Eller allvarligt mm. som det faktiskt var Och, du och ju nu vet och de sagt, ju det mesta liksom mm, Du har ju till och med sagt ibland Nej jag pallar inte att leva så här ja, ja, det, går, ja, det går inte att ha det så här och då är det ju sjukt allvarligt. Kan ni förstå ja, det? Ja, alltså det tänker jag ju varje kväll. Varje mm. kväll får jag ju verkligen sådana tankar. Bara jag vill verkligen inte leva med för jag har ingen framtid. Alltså jag kan gå in mycket djupare på det. Men det mm. kommer vi inte göra nu för då kommer jag vara ledsen. Mm. Men jag tänker det varje kväll. Mm. Och varje gång jag själv så tänker jag verkligen så. Men sen när jag är med vänner och familj och så så tänker jag ju såklart att. Nej men jag skulle inte kunna lämna det jag ändå har nej, och livet, livet är här. Och ju man egentligen... gillar ju livet annars. Ja. Livet så. är ju helt fantastiskt och jätteärligt och jätteroligt men om man lever med en sån här fotboja att man konstant har något problem eh, eller liksom mår dåligt och så då kan man ju ibland tappa liksom orken att kämpa med det. Eh, så att, eh, vi kommer nog snacka en del om eh, liksom mindset mm. och lite vad man kan tänka och göra för att eh, ändå liksom pusha sig vidare. Det går ju helt enkelt inte bara att lägga sig ner och dö. Eller nej, liksom ge nej. upp. Vill man leva livet, vill man vara lycklig, vill man ha ett bra liv då kan man ju inte vara en förlorare och bara lägga sig ner och ge upp för att kolla vart det tar dig liksom. mm. det, det är ingen som kommer rycka upp dig och bara jo, kom här så botar vi det och så fixar vi det. Utan det är sånt där och då får man göra det bästa av det. Så har jag lite kommit fram till. Då är det ju Sjukt orättvist när man kollar på andra som är friska eller som har mindre problem. Men å andra sidan så finns det ju de som har värre problem också. Man måste liksom sätta saker i perspektiv liksom för att fatta att okej, okay, jag har i alla fall inte sämst ja, här man på planeten. Ha det vi har väldigt många privilegier och vi har väldigt kul många stunder och så. Mm. Ja, alltså förutom den här grejen så tänker jag ganska ofta. Mm. Men jag tänker så här, förutom mina magproblem så är mitt liv typ perfekt. Mm. Och utåt sett och sådär, så skulle folk verkligen tro att mitt liv var helt perfekt. Ja. För att det är många som inte vet om vad jag faktiskt går igenom mm. varje dag. För jag menar, om man kollar på mitt liv på sociala medier och så att du tror: man, shit, hon är värsta apart i tjejen och hon kan göra allt och hon är så jävla social. Och, ja, men jag kan mm. verkligen tänka mig Snyggt, att man får har den fina bilden. Och... Ja, men så här, typ lite många den bilden. Och så. Men de flesta vet ju liksom inte vad man går igenom mm. varje dag hur mycket man liksom kämpar för att. Nej, och det är väl därför vi vill snacka om det nu en gång för alla och verkligen uh. berätta. För att det känns orättvist att folk ska ha en osann bild av oss. Att vi glider på en räckmacka och har så enkelt och bra här i livet. För att jag är också lite orolig, precis som du säger, att det ska se ut på sociala medier som att jag har väldigt bra och väldigt lätt och väldigt skönt. liksom mm. eh, Bra liv liksom. Och det har jag ju. Men jag lever ju med en tarmsjukdom som plågar mig otroligt mycket och som har vart. Ja, men begränsande väldigt väldigt mycket och jobba och leva med och det, det ska folk veta. Ja. För att det, det känns orättvist om folk ska döma mig, jag tycker hon har det ju så jävla lätt. Mm, jag har faktiskt det ofta har jag, fötten, alltså, jag har ofta fått fötten. höra att folk <laughs> har fått den uppfattningen om mig att så här oj, men hon, alltså hon har det så bra och typ hon är lite bortskämd är och så ytlig. Här, ytlig och allt sånt. Mm. men sen så när folk får lära känna mig liksom är på djupet och så så brukar de ju oftast ändra uppfattning så klart mm. och bänne men hon hon hade visst lite mer ja. än vad man trodde. Det är ju så att människor har ju så otroligt många lager oftast. Ja, plus att man lägger ju typ inte ut ens jobbiga Delar av ens liv på sociala medier Nej, Det är för sig ganska allt, många man... som har börjat göra det Men jag gör ja. inte det jag, skulle, jag kan ju inte lägga ut en bild när jag skiter liksom. Nej. Så jag menar, och sen, det är ingen som och, vet om det även alla så här känslor och tankar Och så man har Går ju omöjligt att dela med sig av ja, På verkligen. sociala medier ja, alltså, man, man får ju bara en liten procentandel Av hur en person verkligen är På sociala medier och det är ju också lite orättvist. Liksom. Mm. Jag vill inte bara bli dömd för mina bilder på Instagram. Utan jag vill att folk ska veta att jag har en skalle också. Ja, jag kan och... tänka och jag har ett hjärta och jag kan känna. <laughs> så det är så. Ja, så är det. Med det sagt vill vi avsluta denna podd. Jag vi hoppas vi att det blev ett ganska nu. intressant avsnitt ändå. Mm. Förhoppningsvis. <laughs> för att vi behöver <laughs> vi behöver bekräftelse pengar, likes och följare för att bli lite lyckligare i våra miserabla, ja, stackars typ. skitliv, jag skojar. Nej, jag men, bara, men, uh, nej. nej men, men tack för att ni lyssnade. Tack. Hoppas att ni gillar den här Stort podden och tack. kommer att lyssna på kommande avsnitt. Det får ni ta och göra. Vi ja, ses igen, hej då!